Bonjour. Buenos días. Buenos días. Good morning. Good morning. Good morning to you. Se mirë se vini në klubin e mëgjesit Në valet e radios komentar e klab e femur Mëgjesi jeri Mëgjesi blendit Mëgjesi altin Mëgjesi Mëgjesi olta Mëgjesi Mëgjesi dhe juve kuto që tjeni është 17 djetor Dita është dhe hërn sot Dhe a ku jemi në një tjetër program të klubit e mëgjesit Program me aerobi sot Në të kemi pak stretching nga olta pak më vonë Pa pa tjetër Dhe pun me muskuit Gluteus Maximus, ose të në ndryshe <laughs> Prevanica Me altinin, sot që wow. Të të të të skuats për ju e oh, exactly. nga, Ka mërsh të gjithë me veta, të të të të të leja, sot Shqë që jemi këtër bodybuilding, sot, so, të rintuaj një tem Natursh. Për të të të një spund të të re, shqë që Jemi këtër bodybuilding, qërdo të të gjem sot nga ty jeri <laughs> lidhur me hidratimin e trupit se ti ke këtë pjesë. Pa, është surprizë sepse do ta kemim. Okay, Kjo është e sigurt se nuk do mungoj. Mirë. Do të pim diçka sot. Patjetër. Okej. Okay. Po është diçka e re që e kam provuar gjatë fundjavës. Uh, oh, okay. interesante. Mm. Ës nga Meksika? <laughs> jo, jo. <laughs> jo, ja, është e bërë nga Unë. <laughs> nuk e marr përsipër pasojat. Ës këte nga jugu i Shqipërisë? Paulta. E po dihet pra. Paulta të dim, le ta zgjojmë ju ngjëjë po mendoju. Po ne flasim për, po, po, po. sa është, është surprizë. Nutrijent për body building, për çka? Uh, <laughs> për hidratim. Hidratim, po. Që trupi ti jetë hidratuar gjithkohë. Uh, Ë varet se trupa të ndryshëm, ëh, uh hidratohen në mënyra të ndryshme. Ti për shembull si hidratohesh? Si hidratohesh? S'jam shumë kurioz. Unë me çaj, po nga ky jugut, i maleve të jugut. Çe mali? Unë çaj tha. Uor <gjell> çajden nga malet e jugut. Shumë mirë. <gjell> Interesant, Olta. Un no. nuk e çajoj, Olta, po. <gjell> Duhet na mësoj si metodë. <gjell> e mira, mirë. Kështu që do ta nis programin edhe për ditën e sotme, zonja Zotrinj, së bashku këtu në klubin e mëqyesit. Është është pak ftohtë. Tak, shumë tot. Është shumë tot, është shumë tot. Ëh, <laughs> uh, varet se si e ndjen. Donjherë ndjej shumë, donjherë ndjej pak, ndoshta. Trupa të ndryshëm e ndjen ndryshë. Po. Tak, kishit shpresë ditës të vonë përse. Turvat ndryshëm e ndjen turvin ndryshe. Poja sigurisht që do të fundjave nesër, nuk të bëhet af. Mrekulli, mrekulli, mrekulli, a dhe ti? Mo Zot. Shkelcijeshën ti, mrekulli. Po po, më mirë se të duhet madje. Ah, sa mirë. Sa vogul ju, nuk e di. Virozë sa që kanë ndejë, a? Po, lutam. I më saqë të thotë. Ha, më lutem, s'mos më kardh me vetë. Ti ke në shtëpë? Po po. Ka nganj shtëpë çavirozë sot. Përfitat ditës madje. Uf. Sa që virozën mi. 39. Më tjerë ke, temperaturën? 39 dhe me ca sikletë të syt është kjo. Kjo lloj viroze të pak. Sikletët e syve çfarë do thotë që të kruajnë syrët deri në një pikë ku nuk kemë çabahar. Njerzit kujtohen se ti po i shikon me sy të seksi. Në fakt është viroze. Viroze. Kë pse shkur bën ato? Syrat kështu kaca që i sikur të mendosin pak. Eksterojn. Ësajo. Nëse. Jo më jo. Po rrehas dot. Jo jo, jam viroz. Është gripi. Ta një përba hanësit Opa, erdi Jo, <laughs> mund të këtë shenë që këtu, mund të këtë shenë nga Por duhet atësht <laughs> që vetëm nga altini E merë Vetëm nga altini E më që do me thëm kjo? E, si pa studimit fundet Qunat me qunat, gothat në gothat Praj gjazat më të më zaje Kjo është viroza praj vjeta Që është kjo punë këshu I se in studim <laughs> që po lezera në ojtë të të të të të të të të të të të të të të të Për qef Kanis ta e për farë Dhe cunë me cunë A e po tani Êshbërë Êshbërë se do valzime dhe di kushme Popre Unë s'kam vazuar një cunë me cunë Me tham drejten E ma s'bëj Po shëtë e klasë Po shëtë e klasë Po shëtë e klasë Po shëtë e klasë Po shëtë e klasë As nuk ka ha njëri farë Po shëtë e këtë e këtë Ti 20 vjetës Qiko, goza me goza Goza me goza edhe kanë vazuar Po shumë më shumë nuk, deshaish oh. shit klasa, a ti pse do të vazoje shumë me çun në fund. Po barosh. Po tani dy mundsi kishë, o shumë me çun, o, o, o, o, o... o... shumë <laughs> me mur. Pastaj më <laughs> voguri u b pasyr. Dëmsh, shkollë. Është shumë interesante. Gjithasë në klasë si kem pas gotha. Në fakt, paske sakaishën klasë me fat. Ai bë mirë, okay. Wow. Ti që jeni vetmi në Brezin. Ti më diqur shumë që E së është rësisht e dakë. Shumë <laughs> më shumë, unë po po imagjinoj, uh, un po unë po imagjinoj në pallat Scorpionsave për shembull. Ku di edhe se si mbaheshi me njëri tjetrin sepse goca ti hidhte krahët rreth qafës dhe ti ja vje krahët duart në bel. Ëh. Ne kemi ashendencë, ishem me me tmira me të, mund t'ia ja uli edhe i çikm poshtë. Do të thon se beli, edhe kjo ishte e prekura. Imagjino atë pozicion shumë më shumë. E është sër çështë pozicion. Do tjetë në të shumë, pra. Ishtë të me iftos. I, ja, duart në iqaf nuk ikishtas. Oh, Shok të klasës vlezër. Shok të klasës vlezër ka në që në qënë qënë qëtëma, ne janë akoma me qëra fjalla. Mirë, do të njësi me i këng që të kurek sëtëm qënë me qënë. Qashka? Ajo, kjojo. Kjo është rejë. Zizi Ward, zëtërin. Kjo është rejë.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 Mjësë blendim, mjësë altinim, mjësë oltam, mjësë të dëshvërmi që i e me klubin e mjësit Në radio në komptarë e Kleb FM Mirë se keni ardhur më program, mësoj e zëtë rindarish, rada e jeri që të nga frimë zoj oltam e njerë Pasaj do të nga informojnë se si do tjetë moti për sot Atërë, shpreja e që unë kam zetur për sot është nga një budist vjetnames Me emrin teach not han dhe shpreja është kjo Teach not han? Unë hanë nat Teach tit han Një për <gjepa>, natë mund tjetë anglisht kështu si walnut, hazelnut, këpër është si një nga aratë. Mm -hmm. Po e leta të, no, të gjëjmë pra, teach natë hanë. Përshka këtë buzqeshjes, ti e bën jetën më të bukur. Oh, wow! <gjepa> e t'i gjëjmë nga bima i, gëbima, e t'i gjëjmë gërde... përshka këtë nëngërdeshjes. Jo nëngërdeshjes për ase t'i shmoni nga tronë. <gjepa> nga tronë. <gjepa> <gjepa> Buzqesh duke në zirëve të në pak farë dhëmë. <gjep> Vetëm dy të, të më të para Aldin Panxier, Panxier ata që janë pranë dyre. Kujdesa të të shehim atëherë. Mund të dishën atë? Sa të dërnijkë kur mund do të bësh të... <laughs> atë? Edhe një rish, është e bukur. Për shkak të buzqeshjes, ti e bën jetën më të bukur. La pra ku dëgjuat zotrin? Një filozofi e cila hyri në vitet 50 në Amerikë, e themin pasojë në amerikanën buzqeshjen. Usene ishin të ngrysur tipov. E, në vajti... E, shpesh nërve, shdojnë si vijemi është, po. Mirë, falem deri tjeri. Të luta. Ti që në than nga Vietnami njëri nga udhejësit shpirtrorët budistët dhe atje, nërgojë që Olta ka motin për Kambodgjan dhe Filipinat. Një vjollë. 2 gradë me thomente, një mbëdhjet dojtë maksimalja për sot dhe 99% kënë shancet për shi pritet të pikojë rëthorës 30. Hmm... Faleminderit. Ndërkohë mos harroni jemi në javën e 51 të vitit. Wow. Oh, po faleminderit. Po mbarojn. Po mbarojn. Ja, e 51, fillon këtë javë, dhe dy javë kanë mbetur nga mm -hmm. ky vit zonë sotrin. Java tjetër është 2018 apo? Ja? Mhm. Mm mhm. Mm Ekstoj. Ah, <coughs> dhe është shumë Faleminderit. Dhe një trafik i jashtëzakonshëm. Nuk di domethën. Punë të vitit 3. Sa çfarë bëjnë njerëzit? Djejte ishte... Në mbyllje, në orën gjasht, kishin edhe shortin për... Qetë huja, kini mm -hmm, pashtë, kishin të festën e vetë, hapjës e madhe, 13.16. Në 10, 10, mbyllje pan. në orën 18.10, mm -hmm, me shortin 6, që vërë atje. Mm -hmm. Po shkoja, dhe sa kaloi atë retrodullimin ishfolen e Shqiponjes, <laughs> që kam bedur tani. Rënjë. Në nisëm... Po, dhe jam, e ke përësysh... Aty men rruga shpejtë kur para se të vi edhe dalja për në Kamës që është në të djathtë, uhm. Makina i sfrenoiën komplet. Ah, po sfrenoiën, sfrenonin. A dhe udhësh që frenonin, frenonin, nga këto frenime të shup. Gosht. Oh je je. Gosht fare, domethën. Dhe shikoj makina që po vin për paull. Ah, i yonë disa. Sër çka iste shumë trafik është a e mania. Saqë njerëzit filluan të ngjisin kish ngjitur, si thua, mbi kalimin e Kazë Italias mm -hmm. për shkuar drejt Durrësit, drejtimi drejt Durrësit. Dhe kur e pan që kishte shumë trafik, vendosen që të, të kthehen mbrapa. Oh, çfarë më. Duke u rrotulluar edhe në vendi sa për të kthyer fenerat, e kupton, disa më i djetro. I bia squrt. Kusht oh, dizaur rrotulluan atje dhe ti shikon, domethënë një lëmsh i jashtëzakonshëm. Kështu që edhe të gjithë që, që vinin pastaj prendosu përplasur ballore me kta që po vin mbrapsht në drejtim të kundërt tani. Mohën për të shkuar për nga Kamsa, e dytë sori. Sepse ata kishin parë se kishte shumë trafik nga anën tjetër të Mbigalinit, edhe nuk donin që të që të ndonë aty, kështu që vendosën thjesht të kthehen mbrapsht. Në autostradë, s'ka problem. Do të pun mbrapsht. Shumë shumë trafik, sepse gjithë njerëzit donin të shkonin atje. Për Shordën apo një një Nuk e ti 22 di Ne parkuam një gjusën kilometri largë O, pas në qërën e fat Jo, me mentë Do më të njështë Në që ose të pretendoj e të shkoja atje Ka një që Ti mund të kuptoshin Që ose e shikon që trafiku është nga që të uja dhejë në Tiran mm -hmm. Për të futur në që të u Ja o futë mm -hmm. Për po ku të parkush atje pa. Se po thëmë, realisht, trafiku është nga që të uja dhejë në Tiran Për të futur Ninja 1, tasheti mm. më mirë parko di ku, edhe shkon këmb. Diku që është afër, po themi që nuk t'merr këtu, po t'merr 5 minuta, 10 minuta në këmb. Mhm. Mm jo, masalla ka të Gja Shtator, të duet, <laughs> <laughs> Pore, të një, do presin atje. 6 orë, 7 orë, sa duhet, e kuptoj. E shkoj natë, më sa ska pinati. Tëj po ore më afër, më në vend. Po më në vendi. Si për autobusi. Ishte lëmsh, domethënë se kishte shumë shumë njerëz. Po kishte dal bukur, kishte dal bukur, pëlqeu. Edhe jerit i ka përqyre Tam Këte jemi pas pak në klubin e mëgjesit Zonja e Zutrin Por shëndesim që të gjithve <tot> Kjo është sija që i këndon Baba gjushit të viti nëri Pekin me your Christmas tree so lonely The joy this time it brings to you Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh Këtë gjithëve është 7.26 minuta Një përshëndesim që të gjithëve dhe ujërami Një ditë fantastika Unë jam blendik të bashkë me jeri Me mëgjes Me altinin dhe ojtë Mëgjesim Mëgjesim Mëgjesim Ka pasur protesta në rrugët e Bruxellit Gjatë të tjeles Kundër një pakti për migrimin të kombeve të bashkuar A e cili u adoptua në të hënën e kaluar Nga 164 vendet të ndryshme antare të të të të të të të të të t Kombet e Bashkuara dhe ka si qëllim që të përmirësojë trajtimin e emigrantëve mm -hmm. në gjithë botën. Megjithatë, në të njëjtën kohë në Rom disa mijëra protestues u veshën në stilin francez tani, me the modën e fundit të Francës, mm -hmm. i legu i verdh, dhe kanë marshuar për të drejtat e emigrantëve dhe për të protestuar politikat anti-migratore të qeverisë italiane. Në Rusi dhe Ukrajin ka pasur të cjënë e protesta. Pop, pop, mm -hmm. Cilat vinë në rritje, presidenti Petro Poroshenko ka akuzuar Rusin dhe presidentin e saj Vladimir Putin se po i shmangen negociatave për të liruar një marinar Ukrajina si cili u kap rob muajnë e kaluar. Muajnë e kaluar një Ani e ruse, gjuhajti, qëlloj dhe kapit tre ani e Ukrajinase, cilat po përpicheshin për të kaluar, ga deti zi për në detin Avzov për mes ngushtitës që që vetë Kerc. Kur patëm agresimin, thotë, në ngushtitën Kerc, e mora në telefon Putinin që të komunikoja me të, të të Poroshenko, por aji refuzojë të ngrinte. Kjo ka që sh në një konferensë shtypishës bajtur në Kjevë të djelën. Në lajmet nga vendi, gjeri, mm -hmm. dashë e është endë e bob të kë Brylli Broadway. Oh, pa, bravo. Pa. Bravo. Ka i shkevin për, për moment. I në fakt ka që në kë kuvendi madhi i partijës demokratike këtë fundjavë. Pa, e vërtat. E në zjedur edhe përfajsuensit. Mm. Ati që shuat kuvendi komtarë Epo dospi dhe për ju zonja Sotirija Saka. Sa përvajtues ka? Gjithë ai kuven komta, po? oh, jo, jo. <coughs> pra, <coughs> i kuvendit kombëtar, po. 069 02070222. 069 2070222. Sa përvajtues pra? Mhm. Ka kuvend i kombëtar i Partisë Demokratike që u zgjodh gjatë kësaj fundjavë. Mund ta shkruaj në jetë? Në tërkoj që studentët protestuës kanë thirur një tjeder protest sot, mm -hmm. para dite, ata do të mbliden në fakultetet mm -hmm. fillim. Një shtjeri ka detajet. A tërë, nga ura 9 dheri në orën 11 dhjetë, do të mbliden uh, për para fakulteteve për kaca, përsa në orën 11 dhjetë, deri në orën 14 dhjetë, do të jenë për para krye ministrisë, dhe më pas uh, ata do të lergohen në mënyr uh, pajsore dhe qytetare si s'kam bërë gjatë gjitës këtyre ditëve për protesta, me sa duket nuk do të zjas uh, si kanë dodhur këto ditoj, që do të qëndrojnë gjatë gjitë ditës apo gjitë natës kështë që do të ketë një limit kohër Okej, okay, falimin deri tjeri Ne këtë e mi mbasë fakt në klubin e mqizit me më shumë të një ora 7.30 minuta Mjështë që të gjithëve mirë se keni ardhur Kypire mjështë orë ashtë ta një 7.39 minuta Unë jam dhe një të bashkë me jeri Mjërë mjështë Me Altinin Hello E edhe me ojtë Mjërë mjështë që të gjithëve Eja është tërbuar, moti, një ka përshë është tërbuar, moti, mështë të ty Për shku në penë në thumë herë Oh, sa mirë të rënë thajnë robat Hosa qëj Në thajnë leveret Hajde moj, hajde moj. Hajde moj ti. Para vitit rit. Hajde moj. Leim spelim. Dani la the boring. WBO <laughs> World Champion Junior. Yeah. Oh yeah. Et gjolbrot djalin që. Fitoi. Ti çunja? Ultedaj. Kishtë uh, ah, e boks, tiran, po? Po, po, e pamë kështë, dhe më tanë fotografi. Në fotografi, pra, në fotografi, vëqë, aqë <laughs> uh, i koshti? Jurgen, Jurgen Ulitedaj, që vetë, uh, kjojtë diali ka fituar dje, dhe më tanë të shtunën, mm -hmm. të shtunën më brëmi. Që që bravo i shoftë. Urima. është uh, WBO Junior Champion of the World. Eca ty. Po kime i ndinvajësh rekordmenë, vendosur në shtator e mm -hmm, aty të këtij viti. Eca ty dhe tjetër. Jeni po më tregonte për këtë. Eca ty, i themi ne kësaj. Është një vajz nga Kosova, nga Komuna mm -hmm. e Skënderajt, quhet Arbnora Feza Idrizi, e cila është pjesë e librit të rekordeve Guinness mm -hmm. pasi ka krijuar lulen më të madhe në bot të punuar nga letra origami. Lulia origami që ka mbant tani emrin e Arbnores mm -hmm. dhe është pjesë e librit të rekordeve Guinness ka madhsinë prej 8.7 metrash. Në fakt ajo ka origamin 8.7 metra. Mhm. Mm ka mohonse 10 vite që merret uh, duke punuar gjëra të ndryshme me letër origami dhe pasi ka vendosur këtë rekord në librin e rekordeve Guinness ka në plan që të bëjë diçka tjetër dhe ideja që ajo ka përveçse është ndier shumë krenare që është pjesë e rekordeve Guinness ajo ka thënë që do të krijojë uh, për të për të thyer po them sërish rekordin që ajo ka vendosur, një vazo me lule ku do të ketë edhe simbolet e të gjithë shteteve që kanë pranuar shtetin e Kosovës, që e kanë njohur po them. Dhe kjo do jeni një lloj falënderimi nga ana e Vajzës, edhe më pas për të thyer rekordin e saj dhe të vazhdoi të qëndrojë në librin e rekordeve Guinness. Bukurish shumë e bukur kur ti hyn në faqen zyrtare zër të Guinnessit dhe kërkon emrin e një shqiptare dhe në faqë del. Dhe është vërtet një kurësi. Elzaty. Bravo, Arbnora, Feza Idrizi. Mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, Elzaty i themi ne këtë. Elzaty i themi ne këtë. <laughs> Se këtu janë vetë. Uh... 220 antar. Më ka thënë Anduela e para 999. Bravo, 220 antar është Kuvendi Kombëtar pra. I Partisë Demokratike Zonës Sotrin. Shumë shumë mirë. Do a bëjmë me Danagramën? Mhm. Mm Gati? Yes. Anagrama në klubin e miqesit. Atëherë. Mirë dre. Ju jeni aty? Mirë dre. Mirë dre. Mirë fans. Mirë dre fans. Mirë dre. M I R T R E F A N C S Mir tres fans. A e qet tok. 069 20 72 22 dërgoj mesazhet tuaja. 069 20 70 222 Mir tres fans, zonja Zotrin, e veçantë ndëritorit. Ajri. Mba, po mendojmë. Cila do të jetë dhurata ndërkohë? Do të jetë një dhuratë nga shtëpia botuese Peking. Okej. Okay. Një kopje e veçantë e dhjetorit. Okay. E veçanta e dhjetorit, oke. Donald LeRyan ka shkruar këtë roman, mm -hmm. përkthyer në shqip nga Renato Kaleni. The Thing About December është titulli origjinal i veprës. Ky është një botim tani më me mua dhjetor shumë i freskët, i sapo dalë në shtyp zonja Zotrin. Romania e veçantë e dhjetorit Rofen, një vit nga jeta e Johnny Canlifet. Një dialoż i të vetmuar, pa përvojë, pa miqësi, por uh, gjithashtu pa ambicie, i cili jeton në një zonë rurale të Irlandës ku ndodhin ngjaret e romanit, Zemra mm -hmm. vërtitse. Shkruar nga i njëjti autor. Megjithë, uh, megjithëse i botuar pas këtij fundit, Gjarit e pareqitura në romanin e veçanda editorit janë më të hershme. Ato shvillohen para krizës financiare të vitit 2008 që përfshiu jo vetëm i lëndën për qithë e vropën. Në rëfim gjurmojët edhe me zgjuarësi. Të regohen shkashet filestaret të rriti së pa kontroluar të qmimeve dhe të pronave të patundshme dhe të voajtje së shumë të pafajshmeve si dhe shfashet shkatrimi i komunitetetve që dikur jetonin me harmoni. Mm -hmm. Da njëri tjetër të po është ka temën e aktualitetit, kini parasysh, që kaluan ta një më dhjetë vjetë nga jo që ishte kriza financiare, e njërës jashtu prekëndire këtë një një landë, ishte njërë nga dhëndët që voajtë më shumë, kumbën kursime në shumë njërës, me bankat që falimentuon atje. Për kjoj roman reket që të paracjesë, se si këto një qarje që i kemi parë një lajme, situash mishërojë në jetët e njërës e që i vojtën ato. Ndërkohë që njoftohet sikur presidenti amerikan Donald Trump i ka thënë homologut të tij turk Recep Tayyip Erdogan se Washingtoni po punon për ekstradimin e klerikut Fetullah Gulen, i cili jeton në azil në Shtetet e Bashkuara, siç e dini. Turqia e konsideron Gulenin një përgjegjës për grushtin e shtetit të dështuar të vitit 2016 dhe kërkon që ta sjellë atë Në Turqi, lajmin e ka konfirmuar ministri i jashtëm turk, duke dhënë se në Argjentinë, Trambi ka thënë Erdoganit se po punon për ta ekstraduar Gülenin dhe të tjerë. Thot Mevlut Çavuşoğlu, duke iu referuar samitit të G20-s që u zhvillua dy javë më parë në Buenos Aires. Turqia kërkon prej kohësh ekstradimin e Gülenit i cili jeton prej më së 20 vjetësh në Shtetet Bashkuara dikur kanë qënë aleat të ngusht me Erdoğanin, tani a i fajsojt nga autoritetet turke për kryushtin e shtetit, edhe pse ka mohuar gjithë shka. Me që da të vjenë si surpriz fakti që uh, ndërkohë që a i ka sigurin e të qëndruarit në shtetit në mm bashkuarit -hmm. Amerikës, ministri i ashtëm i turqis të regonë në të ryshe se kur uh, Trump është duke i dhën ati gulenin në uh, Qa shiva, tepsi? Pa, në i varë më nërë e. Kogë në gjullinë në tepsi. E, në tepsi, si se pëse shumë turke si i gjithë si referenzë të bedem, shumë si sultani i kërkon të gjërat në një tepsi e abo diçka të <laughs> tjë. Po shikojmë se shfar ka për të njëjarë në këtë rast. Zonja e zotërinë, jeni me klubile mqesit në valet e radios komëtare, klab e fërë. Këtë shumë. Ain't nobody like you And I never had a love like The one we knew Tell me why I had to play the clown Always messing up was on my own. stop thinking am I even on your mind now the lights are cold I'll miss you on my shoulder miss your hair on my cheek every night she's on my mind she's on my mind she's on my mind she's on my mind I can't sleep at night cause she ain't by my side she's on my mind she's on my mind. Më gjësë që të gjithëve mirë të këni ardhur në klubin e më gjësit Unë jam blendit u bashkë me jeri Merë më gjësë Me alë tini dhe me ollë të një përshëndesim dhe jurojmë i ditë fantastike Adere, jeri Doa të përshërrisë për ty Anagramën e ditë sotme Dhe për ataj që nga të gjojnë okay. Mirë tre fans, fans. Më i rë të rë e Mirë tre mm -hmm. fans F A nësë 069 27 222 22, Mirë tre fans Ollë ta blendit e për ty Popo Kështu që mund të apërbosh. Sa të kemë shoj që i rrinu. <laughs> Ndërko, kemi një fitu es? Për? Pjëtjen nga aktualiteti. Jo? E dham, pra. Në përëmi tjetër atër? No. Dhe kërt. Hajde, alëtin. Në përëmi tjetër në këto momente, Zonja Zotrin. Në Rusi, presidenti Vladimir Putin i ka kërkuar qeveris që të marrë nën kontrol të zhanërë muzikor. Oh, wow. po, po. oh, oh. 069-27-222 069-27-222 hmm. Kjolla muzike, ka thënë zoti Putin, bështetet në tre shtylla Seksi, droga dhe protesta oh, lere, oh. So Më tepër jam i shqetsuar për drogën okay. Pas i është mënyrëna për të degraduar një kombë Ka thënë ajin duke kërkuar pasaj që të dërry qeveria pra... Që të heqë i farë të dhe, dhe, dhe janër. Dikë të janër muzikar. Pa. Edhe tha vetëm Love, Sex and Water. <laughs> pa. Edhe fusim në Club FM i në të gjithë rusin. <laughs> vetëm Club FM. Që me të thënë drejtër nuk e luat të janër. Kujtës! 069 207 222 Atër e altin në vërë një këng me detyra shpije. Ose me... Hekoro... Do dhe minjer pas të janër. Këng me hekorosje. Ose me... me Kë kësho... Këndi mund të varë fritë, një këngë me ba mirësi. Kërë e mba spak në gluvinë, jo me seks, jo me drogë, jo me... me pa më rakë, do i me kujdes shumë dhe. Dhe me protest, <laughs> kujdes, se nga ka bligji. Po t'ishmë në rësri për shumë, mund, mund t'i gjëshe për aqë. Hmmmm! too fast to prepare for this tripping in the void could be danger beast everybody circling in this voluntary snake it give neptunes everybody waiting for the fall of main everybody praying for the end of times everybody hoping that could be the one i's born to burn i's born for this Rip, whip whip want me like a race horse pull me like a riot god break me down But being up on the particle sun, I was born to run, I was born to be Whip, whip Imagine Dragons në klubin e mqesit, ora është ta një 88 minuta. Mi më mqesit gjithve, mi shtë këni mm -hmm. ardhur në program, unë jam blendiju për shëndes, bashkë me jeri, me altinit dhe me oltë nësën në mqesit shtot për jashtëta, oltë të në thëtë në, në, në, në, në disa sekunda se sa është temperatura në këto mente e sakt, nërko, që në ju mirë përresim në këtë të të hën, është e 50 e njëta javë e vitit. Ka jenës, ka po, jemi drejtë fundit të 2018. 5 gradë. 5 gradë okay, në komente. Uh, Frojnë erë në Tiranë këtu sher. Duhet të ndjell akoma më poshtë. Feels like 3 uh, grad. Po, po bra. Duhet shalli, duhet uh, kapuçi. Sëmos për levorushët që janë duke shkuar në shkollë dhe kopshte, duhen uh, ngjeshur mirë sot mëngjes. Edhe një çadër ta keni me veten. Çadërn për çfarë? Do pikoj, po do pikoj prap. Do do pikoj, ëh. Mhm. Ai ai ai. Do të bjerë sot. Do bjerë shi. Po. Çfarë ore? Se baj më të tëni, se isha duke e o marrë me Pumë të shkis Në rënë tëremë djetë, për duke të sigur do të filoj nga qasë Trëmë djetë, feels like nëntë Feels like nëntë Oke, shumir Super duper Kemi një censur këtë në kljubin e mëgjesit Cdo mëgjes zonja e zotrin Censura është Dhikaj që duhet Qarë Si një kopache Mes pata mendore Kjo është era Taancëso lidhëshroi Montimi i ti tij në kontenerin e dritit realizohet me një seri bulonash. Topip, topip. A mund ta djegë me një anëta bulona. Dijeve. Montimi i ti tij në kontenerin e dritit realizohet me një seri bulonash. Në kontenerin yeri. Ka kontener? Ka kontenera? Ka edhe mbajtës. Një vëndë ku mba një gjëra, mm -hmm. një kontenër. Kontenër dritit, si që thoshin gjushritan. Një <laughs> ande nga kontenër i dritit, mo. Të <laughs> të. Dijojnë i dhe njëherë, sa e sotri. Montimi ti në kontenër i në dritit, realizohet me një sari bulonës të... Pra si montohet <clears throat> këj <clears throat> kë gjëja në... Qarëloj, <clears throat> qarëloj butona, bulonës. Qarëloj, bulonës, <clears> janë. <throat> Shaldoj bulonë, bulonë o në temë bulon? Pëm Këjë thot bulon? Bulon Bulon, bulon e ti që është një dhejë dhe po O bulon, o bulon A të së ndërshëm dhe të lethapin fjellorin Në edhe të gjemë, edhe një her Montimi ti në kontenërin e dritit, realizohet me një sari bulonë është Si janë këta bulona, bulona Bulon është në fjellorin Zonja e zotrinë E mirë. Ja jo, domë me lloj dieksh. <laughs> Sëç bërim me lë me lë. 069207222, ndërkohë që kemi edhe një anagram. Mir tre fans. Mir tre fans. Transferim. Bravo. Y. Ëhë. <laughs> Ës Tosiana 862 i mbaro numrin. Fitoj një kopje të librit e veçantë ai dhjetorit. Bravo, sj. <laughs> e veçantë ai dhjetorit. Xerdan Xhachiri ka pasur një super ndeshje gjatë fundjavës. Manchester United ishte përbalë Liverpoolit dhe Gjerdan Shaqiri nuk luan dhe dheri në 20 minutat e fundit Kur ndeshja ishte endë një me një Kur me të futur Me të fut Gjerdan Shaqiri bërë Jo një gol Por dy Por një fitore 3 me një që njëti Liverpoolin në vendin e parë Sërish Në kampinatin Bravo Anglez Pytja për ju është sa pika Liverpoolit Sa pika Liverpool 069 27 22 Pas fitores ku Yli indeshjes ishte pa dyshim Gjerdan Shashiri 069 27 22 Gjë muzik të një në klubin e mqesit Ora 7 të 12 minuta mm -hmm. Kelly Clarkson do të vim me Meaning of Life Baby I've been living in, the dark, living in the dark The only thing I got here is my broken heart Feeling like a Afroj mundësin që ta përshtas një kredin si pas formës që dëshironi, t'izgjith një këste dhe afatet si pas nevoja retuaja, për të jetuar më të qetë dhe për të shijuar në maksimum atmosferën e këti fundviti. Rai Faisen Bank, fitoni që të sfit. Kur vajzësua e të dashur i dhroni një varë, se... Ajo me një herë do t'ja të regoj nënës, babaj, gjyshes, shoqes, Instagramit, Facebookut, dhe që të jetë e kënachur, duhet t'a pëlqenjë të gjithë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 Po vi, po vi, rrugës jam! Alo? Alo? Nuk ka as një arsye për të nëzituar që të vlej më shumë se sa jetë a jote. Gjdo muaj në Shqipëri rrëth 22 persona humbin jetën si pasoja aksidenteve rrugore. Ga siel si trans-adriatik, jufton të respektoni si një listikën rrugore, të mos e të i kaloni shpejtësin e lejuar dhe të mos e përdoni celularin kur jeni në timon. Dihmo e dhe ti për sigurinë rrugore. Testojmë të gjithë së bashku tetë vite Pier Carde Home. Dhurata dhe promocione pa fund për të gjitë Duke filluar nga 10-10 ori Për gjithdo blerje do të përfitoni dhurat 50% të bleres Oferte pa dygjuar më parë në Pierre Carder Home Kompletonisht të pituaja me tapetet, rugicat, setet e koltucheve Dusheket dhe aksesorët e gjumit me të shmime si kur më parë Gjithë tka që ju pëlqen me një blerje të vetma Vetëm në Pierre Carder Home Dhurata dhe promocione pa fund për të gjitë This is your station. Club FM 100.4 Mërë mëgjes. Mërë mëgjes, mbishtë e këni ardhur në klubin e mëgjesit. Zotrim Leoni ti urojti të lindjen me vones, sëpse kishtë dite djel tje. Mm -hmm. Por uh, më mirë vones sësakur edhe altin sulajt. Falim djeri. Edhe një qinte të, të tjera altin sulajt. Shum falim djeri. Kam bëshur tje 50, 50 djetet, jo, më falë se lecën brabë. 35. 35 djeqë. 35 djeqë. Ja mrekulli e vërtet. Ka arritur Alti. Edhe më i pjekur se vitin e kaluar, zona e Zotrin. Po po. Është praktikisht e njëta energji, vetëm <laughs> më shumë pjekësi, më shumë <laughs> më shumë radikësi. Pjeksi. Po, imagjino, as vitin e parë, në fazën si baba. Mhm. Mm e vërtet. Megjithëse këtë vit nuk jauron dot, çünkü është akoma i vogël. Se <laughs> feston me vallë të shtuar. Në po, vitin tjetër, imagjino, <laughs> do të jose se të tizëri më thotë babi sa e di teste apo trithe etje etje po shumë mirë baraqja e bëra mirë në vit kalezet e bën njeriu zotrin jeni me klubin e mëjesit valvul te radios kombëtare klavfem kemi dhënë njërin nga kopjet e veçanta e dhjetorit uhuh romanin Ronald Donald Ryan që sapo është botuar nën përkthimin e Renato Kalemit Do të japim të tjerë libra, mund të bëj një pyetje. Olta, dhe dhuratat ndryshme, kemi shumë dhurata për të. Në përten, fakt kemi për të dhënë të biletat e tonit, se më ka thën hip hop. Hip hop. hop. Bravo. Jepë shumë embrorozë. Numri dhe fillon të bileta fiton dy bileta për Plex. Hum. Mm -hmm. Pra, kishim një pyetje nga aktualiteti dhe ishte lidhur me muzikën hip hop që oh, Zoti Putin ka kërkuar ta Të ndihuj qeveria ta kontrollojë sepse thotë jasht si duket ka dëgjuar një këngë të noise-it. Edhe ka dhënë jasht kontroll. C'është kjo gjë? Jan këto tha, jashtë lebardhë kuçi. Dhe ka kërkuar duke thënë se janë tre shtylla ku mbështetet hip hopi, seksi, droga dhe protesta. Dhe unë me protestën s'kam probleme, ka thënë ai, unë i kuin. Jo, por por e kam problemin me drogan e cila degjeneron një komb dhe ka kërkuar që qeveria të jetë aktive në Filtrimin e muzikës hip-hop rusa mm -hmm. Të këtë vetëm hip-hop të kuluar Edhe asë një hip-hopis rusë nuk jam bajti që të është gjusëm rime Kundra prezidentit Putin sigurisht <laughs> Që pësë sejtë deklarat Je, yeah, je, yeah, ka të drejtë unë po e kthej, unë po e kthej Se hip-hopis më përqë, më përqë Dë japë një form tjetër Po, është një këngë e rështë të përgë dalë Dancing priest nga Belaja. Qësem prezenti nga Belaja. Njeri. Kështu që bravo çop. Okej, okay, ndërkohë që kemi edhe një pyetje tjetër sa pikë ka Liverpooli pra? Pam. Sa pikë ka Liverpooli është aktive për ju mbas dy golave të Jordan Shaqirit? Liverpooli ka hedhur tuç, si thua, Manchester United ndaj Mourinho-n duke kryesuar tani klasifikimin në kampionatin. Britanik, Angles, dhe ne ju kemi pjetur pra Se qëfar është që rezultati të ture Në piko 069 207 222 069 207 222 Nërkoj, jeri më tregonë të, të që Kishtë mm -hmm. e jo, pan panatur... tërë Në përra e një pyetjen, fillimisht mm -hmm. Gjithkohës are i pyrë Zotë i pyr, Jean-Claude Juncker Dhe me së duket, po <laughs> Këtë dhështë i pyrë, apo është i lirë Apo qëtë fi Po Ndo është ta Ayer po, është bërë një video, ndërkohë që ai ka qenë në hyrje në selinë e Komisionit Europian në Bruksel dhe ndërkohë po vinin edhe kolegët e tij, por në një moment uh, ka qenë një zonjë bjonde e cila i është ofruar zotit Juncker për ta atakuar dhe në momentin e parë ai ka filluar të luajë me flokët e saj, edhe mm -hmm. më pas e ka përshëfuar. Bravo. Por prandaj pyeta, shpeshherë veprimet që bën nuk është usha... <gjë> se të rrizë flokët, hajde se, po ky përjaftimi nga ishte nga mbrapa ieri apo I do një nga para Në para nga para I dinë në kështëm nga supi <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Edhe i dinë nga nga në tjetër Surpris, si surpris mm -hmm. Po gjithë se si um, Në Bruxelles, përvec se për këtëllje flogësh Ka pasur edhe protesta jeri Dë protesta cilat jan Situash edhe Po thuaj se përpahlu me njëna tjetër Policia mm. ka pas Punë gjatë fundjavës në Bruxelles Sepse nga njëra në Iran ishin protestuesit e protestës kundër Marakeshit që janë ekstremi i djathtë kundër kompaktit global të kombeve të bashkuara për emigracionin, ndërsa të tjerët pas sa ishin protestues pro emigracionit. Gjithsesi, kthehem pas fundit në gjiset, ora është tani 8:23 minuta. Like how I heard you on the phone last night you will live and die by pretty lies you know it but we both know it these silver bullets There nothing, nothing nothing gonna see us now with well, this broken silence by fun They're gonna see the now Nothing nothing nothing gonna see the now With this now. Gjyshi dhe emi se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mbajmë ndër shtyllat e muzikës hip hop sipas Putinit. Sex, rock, protest. Bravo. Bravo, Yeri. Doja ta bëja si pyetje, po qëna shumë e lehtë. Me që kanë thetur, Olta, ne kemi pikën e Liverpoolit lutëm se duat një japim 25 25, bravo Ka thënë mm. Fationi i pari 7-7-8 i mëronëmë 2 biljeta për në Cineplex Je për janë 2 biljeta për në Cineplex zonjë, Në Teg, thotë <laughs> Sigurisht Për të mos angatruar me Cineplexin në qëtë <laughs> u uh, Sepse duke nisur nga E mërkura E mërkura, që është E intja E intja, mduke të po e intja Data 20, kur bje data 20 Në data 20 zet... Në faktë të mërkura në nisim ne Të shpis Data 20 i bje e e <laughs> Jo se si do ke trafik për një që të usi, basur, të në CTU si ka pasur duhet nisesh me kurrë. <laughs> por por në datën 20 ditë mërkurë hambet uh, Cineplexi M Irina në Shqipëri katër sala të tëra zonë zotrinë këti ambienti për të zhytur në botën e filmave atje. Mbas shumë suksesi me Cineplexin në Tag. Thank. Të cilin unë e kam konsideruar pa Dorashka, më shëra fjala sot harrova Dorashka, e kisha në dorë para se Dilja. Pastaj u kuptoa që s kam Dorashka. Po padurosh që e kam konsideruar të të arkide kinema më e mirë në Shqipëri. Realisht, tano, për fajt. më shumë se sa një arsye, por tani është kinemaja më e mirë në Shqipëri, por jo vetëm aty. Mm -hmm. Sepse do të ketë edhe një destinacion tjetër për ata që janë më afër me që të vijnë për të parë për të paratë e filmave. Ne do të kemi ngrit Giant këtu në klubin e Miqësisë mbas pak, Flying Punk brother. Twar do të ofroj kjo Sinemare, është pyetja, sinema apo sinema? Që doja bëjmë, doja bëjmë sa mbas pak minuta ashtu, nuk kemi ne mjesit. Ëm, um, oj, as si mendon. Po, më thuaj. Kemi kohë që bëjmë vetëm një pyetje për njithë të dhënë një dhuratë apo pa po, bëjë një të shkurtër? Sa më pyetja e kishe bër. Atë, <laughs> një të shkurtër dhe të shpejtë. Një të shkurtër dhe të shpejtë, siçi aty në këmb. Dakort, po do kemi një kështu apo? S'kemi dot një. Ja, bërë, është të shkurëtër dhe të shpejtë. Përë, nëjë bëjmë që ratë... Tashkët e muzikë. Atërë, zonja e zotërinë. E toni këpjitën shkurët dhe të shpejtë. Shkurën në gjatë të shdoj. A, do. E <tere>. gjatë shumë. Lërës <laughs> të nuk <laughs> e duonë. Atërë, atërë. Si pas ish kreministrit Britanik Toni Blair? Në rrasë se Nuk do të gjetë një marveshje Të votuar Për daljen e Britanis nga Bashkimi Evropian Ajo që do të ndodhë është kjo, thot Tony Blair Dhe pasaj ka Tërguar dhe Filgjanin kërka parkë E kam patatë Toni Blerë vërë, zotri në një intervjist ekskluzive që ka dhenë për Euronewsin, thot se nëse nuk ndodh një marveshje e qartë me Bashkimin Evropian, në Britanit duhet ndodh i kjoj që dhe me sa duke do të hapi shumë debat. Ora është da një tete të rritjet, me kthejemi mbas shumë pak tu, për të foljur pak për sinepleksin e lik. The greatest radio personalities, the best music, the funniest shows, This is Klob FM. Mirë më qesë që të gjithëve mirë se këni ardhur në klubin e më qesit. Ju përshëndesim dhe juro e mjë dit fantastike. Ora në kdo më mënë tërshëtet e 34 minuta, dojë që të mirë preshë në studio, Ingrid Gjajen. Mirë më qesi. Mirë më qesi. Ajo vjen nga Cineplex. Cineplex do të shanë në teg, por të animë jo vetëm. Jo vetëm, sepse dy janë më mirë se një. Dy janë gjithë më mirë se një. E ti qa është më Tre, po të, të flasëm një ndjë po, dhe për të Po le nga mendojmë Data një zët Data një zët <laughs> djetor që i bje kjo e ejnëte uh, Cineplexi më i ri në Shqipëri Qelë dhjërt për gjithë Të dashuruarit e kinematografis Në treko pak uh, Kur do ndodhirë Cili do tjetë Cili shë filmin parë që shfaqet të uh, hm um, po okay, kemi bër një kombinim shumë interesant uh, të datave tona të hapjes së çtu, si në plexin çtu, plus ditëlindjes së pesë të tegut, mm -hmm. uhm dhe premierës ankuamentit. Të gjitha bashkë të lidhura në një ditë, pra me datë 20 të entën. Në të dy a kinemat një kosisht Do jenë të gjithë filmat Vetëm e 200 lek bileta, 200 lek bileta. Neve e kemi bërta është më 3 dit Edhe më përpara unë kam qënë dhe këtu në studion Të uaj për të folur për këta ofertën E që mëndur që në bëjmë gjithë konë mm -hmm. fund vitit Për ditë lindje në Cineplexin në tek Këto vit me nduam që t'i bashkojmë Këto se bepe mm -hmm. gjitha bashk Të gjitha bashkë dhe të bëjmë dhe që kanë dryshë Që që do të thotë se ditën e e Pavarësisht nëse shkon në një sinemaplex në Teg apo në çdo unë sin, sinemaplexineri, billetat janë uh, 200, 200 lek për për çdo filmat. filmat. Edhe për filmat që janë 3D, dha këtu uh, meqenëse ne përmendëm Aquamenin, do ketë edhe filma të tjerë që janë po prap 3D dhe janë premiera at nat, at ditë, në fakt që në mëngjes uh, Bumblebee uh, Gjithë filmat që janë akoma duke u transmetuar filmat për fëmijë, mm -hmm. Spider-Man Into the Spider-Verse, uh, the Grinch uh, e dhe shumë filma të tjerë ndërkohë që ne i kemi uh, Creed 2 që popëlqet ta. shumë, një uh, një llojshmëri filma është për mm -hmm. për të, të gjithë llojet e audiencave le të themi. Kjo është ajo që është mirë tek uh, tek sineplexi sepse ka shumë filma që ka qëndrojnë për një kohë më të gjatë. Mm -hmm. uh, jo vetëm për disa ditë, por më shumë se kaq dhe uh, ti mund Qikosh pasaj si pas zranërve, qëfartë pëlqenë të typë Po, kjo e reja të anin që hapet në qëtu no. Pse o vendos që të hape një tjetërsin e pleks? Em um, besoj është për të gjithatë që e kanë parë, e kanë vizituar sineplexin, në tag, e mendoj që e kanë parë edhe evolimin mm -hmm. edhe ndryshimin. Ne jemi jashtëzakonisht shumë të kënaqur për këtë ndryshim të jashtëzakonshëm që ka pasur kinemaja nga fillimet e saj deri mm -hmm. në këtë vit të 5, le të themi. Ço do thotë se është është rritur. Është rritur oh. në mënyrë eksponenciale dhe tashmë mund të flasim për një komunitet filmdarësh. Gjë që më përpara nuk mund të flisnim për diçka të tillë. Uh, flasim për uh, Ljënë të cilët janë absolutisht uh, regullë Më mm -hmm. kina ma vinë qdo javë Mos edhe më tepër Dhe shikojnë qdo film Flasim për uh, grupime që janë fansa filmasht të caktuar mm -hmm. Si që janë për superhero Bo. Grupime që më përpara nuk existonin Dhe ta shumë janë uh, Janë në realisht të një audien Do në dhe në vinë audience. qëra dhe kosa që janë të dhenë bas Po themi, mm. uh, komiks nga Marvel Apo nga, po, apo nga DC Do në dhe duanë që të ndjekin këto Serit u e kam parë këto sepse janë, Ata janë mm -hmm. uh, Edhe er më danë shiko nuk do të them kult se kult është fjala e madhe, po ka ka një lloj tërheqi sepse janë në të gjithë filmat, zakonisht ju organizonin dhe një event pastaj pa. këndojnë edhe për shkakun për bondët, që janë, oke, okay, një kategori tjetër, një franchise tjetër, ose Star Wars një tjetër, kushtu që ke ke epse jo me kreetet e rock-ën. Po tashmë mund të flasim edhe për një franchise të mirë konsoliduar dhe për të dhe më shumë fansa ose Fast and Furious apo 50 Shades. Mm -hmm. Pra uh, grupime fansash të cilët vijnë dhe i përgjigjen si thua iniciativave tona për evente të ndryshme. Mm -hmm. uh, pra është krijuar një komunitet shumë solid, edhe shumë uh, shumë edhe i chilled, domethënë mua m'pëlqen dhe, dhe, mu dhe energjia kur mm -hmm. ne bëjmë këto eventet, uh, njerëzit janë uh, të hapur ndaj promocioneve, ndaj lojrave, ndaj gjërave që ne organizojmë. Pra është krijuar një klim rreth kinemas që uh, më përpara nuk e kishëm dhe jemi shumë të kënaqur që tashmë e kemi. Por natyrisht si çdo rritje, si çdo zhvillim, uh, duhet shoqëruar edhe me ë uh, si thua, ka një kërkesë, po mm. ne duhet t'ia japim një ofertë më të madhe dhe rrjedhimisht ë uh, kishte kohë që menaxhmenti ynë në Vjen ishte duke punuar apo duke parë për një pikë tjetër strategjike për të hapur një kinema të dytë për shkak pikërisht të kësaj rritje dhe menduam që si thua pozicionimi në krahun tjetër të Tiranës për të kapur një audiencë në çu mund ta ketë vështirë të arrijë në tek me exact, trafikun e mëjer apo me trafikun të të. dhe gjithshka apo duke targetuar natyrisht edhe Durrësin për shembun meqense është më mm -hmm. afër dhe me një QTU krejtësisht të re të ridimensionuar dhe shumë shumë tërheqëse tashmë mm -hmm. Uh, me nduam që ishte një lëvizie mirë për të pasur një kinemat të dytë uh, aty. Dhe në fakt, uh, kinemaja i hapë dyërt uh, zyrtarisht e intën, por mund të ju them para pakish që është mërtet, shumë është pak me voglë që mm -hmm. kinemaja në, në tek, se të gjithë bëjnë të pyë, eti e si është në raport. Janë 4 sala, uh, 600 vënde, uh, salat janë pak me të voglëja për të një tjetër struktura dhe naturisht, Uh, është diçka e rë, uh, ka teknologji shumë të fortë. Mm -hmm. uh, për shkak për JBL-in për shembull. Kjo, kjo tingulli, pra se tingulli është shumë i rëndësishëm në kinematografi dhe se si përjetoj të kjo është njëra nga arsyet pse njerëzit shkojnë të shikojnë filma në kinema. kinema. Ekranin të mëdhenj tani ka, mund ta marrësh një 85 inch po themi dhe të fikësh dritat dhe ta krijosh atë, mund të bësh në home cinema e tjerë e tjerë, por por uh, me teknologjinë e fundit, me Kine sau kinema, ai lloj, ai lloj përjetimi është i pa replikueshëm pikollës teknologjia është pjesë e pandashme e kinemas. Do të thonë tashmë që filmat dhe ç'thehem e platformat si Netflix apo televizioni është bërë shumë herë më i fortë seç ka qenë më mm. parë. Të gjithë mund të shikojnë. Pra, tashmë nuk është çështja më të shikosh një film. Tani është çështja ta shikosh, të kesh një eksperiencë. Ta përjetosh një film, jo vetëm mm. të fat i filmi prandaj është e rëndësishme që po luhet gjithmonë me teknologjitë e reja me IMAX-in, me uh, Black Onyx. Ëm mm -hmm. um, po që janë realitete duhet kemi parasysh edhe kostot që vijnë ah, uh, me këto teknologji normalisht. Kështu që uh, ne për momentin jemi në një pikë ku uh, përpishemi të mundësojmë teknologjin më të mirë të pak të në të zëri të figurës, projektor, uh, projektorët e rinë që janë në, në qëtohu tashmë dojen uh, me lazer, që uh, garantoj një cilësi uh, akoma më të mirë të, të figurës, uh, audio që thamë uh, që është JBL, uh, pa të dushim, do, uh, plus që bëhen gjithmonë researche dhe ka gjithmonë versionet të reja uh, të... Uh, që që që gjithka është këndja të jë? Pa, është gjithë me gati, duke të shumë shumë bukur, <laughs> këse mund të <da> afe, <laughs> për të tërëa do i shikojnë uh... Vet, Do të më tregosh ku mund të blejnë njerëzit biletat, sepse oh. kinemaja hapet ato ditë. Dhe ka njerëz por shem që i blejnë biletat një ditë më parë apo dy ditë më parë. Në fakt ne kemi ndjekur gjithmonë këtë praktik, pyetja është shumë e drejtë sepse edhe shpesh na e kanë bërë këtë pyetje në media sociale. Ëm ne kemi këtë praktikën që çdo vit kur bëjm Crazy Day për të evituar um, radhët e gjata, apo atë momentin e bezdisjes mm -hmm. për shkak se ka shumë fluks pas dhëshim ëm um, neve gjatë gjithë, se bëjmë pothuajse çdo gjë sold out domethënë çdo sallë është plot plot Bexhe plot ja është edhe çmimi 200 lekë për biletën. ja kanë shumë tërheqës dhe normalisht ka uh, shumë fluks, kjo që ne na duhet që ta menaxojmë paraprakisht dhe bëjmë gjithmonë çdo vit uh, presell nuk bëjm rezervime, se rezervimet kanë ato e, parametrat e tyre, shuhen 20 minuta, 10 mm -hmm. minuta më mm -hmm. përpara dhe fillojmë e, fillojmë pa kënaqësi, le të themi, dhe parimisht duhet shërbyer ai që është në banak, jo ai që ka rezervuar dhe nuk është para. Pëtetër. Ë, për të evituar të gjithë këtë kompleksitet, ne bëjm pre-sell për çdo un këtë vit nuk e bëjmë dot sepse kinema ajo nuk është hapur. Kështu që kemi bër presellin, që është aktiv që nga e premtja dhe do vazhdoi deri të entën për uh, tekun, pra nëse uh, dikush qellon në kinema apo në tek për të bërë zakata, blen biletën qësot, uh -huh. Ndërko, për që sot, po. Ndërkohë, për çdo un do do e kemi të të detyrushme në këtë moment për të bërë shitjet atë ditë në atë vend. Okej. Okay. Për fat ë um, që të uja nuk është shumë e madhe, pra nuk ka kapacitetin e tegut, që do të thotë edhe um, menaxhimi ë uh, bëhet më më kollaj i më ilet, biletave do. i shpërndarjes dhe i qendrimit në në banak. Uh, Prandaj menduam që dita e hapjes të jetë edhe momenti kur të gjithë uh, të kenë mundësi për të bler biletat, mm -hmm. për të çäderur filmin. Pra ë uh, në një, një formë E këmëtoj, është dojtë të lajë dhe festat, i, po, po vetëm po. dojtë do të të pjesë e për të shka që më e kam pëllqyre herën e parë. Website-i UI, website-i Cineplex.com, është shumë e mirë për të gjerë biljetat, pa. sepse ti mund të zgjendesh edhe salën, ku do të tyshë pasaj edhe grafikisht qikon të gjitha ullset, edhe mund të vendosështua unë do atë ullim këtu dhe klikon mbi dy kariget që ti zgjedh, apo katra, apo sa të duerë. Do të thotë që janë njëjta për për çdo si tjetër, tjetër uh, websajti është i njëjti, Cineplex.me2x.l. Uh, Do operojm saktësisht në të njëjtën mënyrë, mm. vetëm ndryshimi që është është aktualisht live në website është që uh, tek seksioni filma, kur shkon uh, tek programi që të dalin të gjithë filmat, në fillim ti zgjedh datën, që do të shikosh për shembull programin e datës 20 -të, mm -hmm. dhe të dal. Por përveç asaj zgjedh edhe kineman. Nëse do shikosh të shikosh programin e përputhshëm. Ky është i vetmi ndryshim, pra një filtr që ti e aplikon. Këto kushtoni vëmendje atë filmi. Që. Ati, a di filtrin. Filtri. Oh, zbjini... Sa krijohet <të> uh, shprehja, por besoi ata që janë familjar me websajtin ton dhe për fat janë shumë, mm. madje di, uh, kemi disa fansa që nuk të falin. Jo, por sepse po, sepse unë di këtë gjë, ne kemi prenotuar dhe duhet të jesh aty uh, rreth 30 minuta. Më parë në mënyrë mm. që prenotimi të mbajë dhe të mos anullohet vetvetiu, vet sepse nëse zvonosh pasaj ajo ndodh automatikisht. Por kjo është edhe për respekt të tjerëve, sepse duhet që të me çike e ke prenotuar do, ato ulëse të tua, ejas 10 minuta më herët sesa do të vije, në këtë mënyrë ti e sigurohesh që që i ke që merë të ato. Mer saktësisht ato ulse. Nuk më qen shumë kjo gjë ja. Kem parë shumë filma deri tani në uh, Teg, tek uh, Cineplexin në këto 5 vjet, kështu që urime për uh, punën e deritanishme, gëzuar ditindinën e 5, ditën ditën e njëjtë në datën 20, zonja Zotrin, ditën e njëjtë në datën 20. Tegu dhe Cineplexi në Teg uh, feston 5 vetorin e hapjes Për këta rësye, Cineplexi në Ri që hapet atë dit në qëtë u simotra. në qëtë u, si motra në të njëtën dit uh, ofronë gjithashtu ullje me 200 lekë gjdo bilet kinema e pra të gjithë filmat janë 200 lekë në të dyja kinema në të dyja shendrat rektare për të festuar hapjen Cineplexi të Ri dhe 5 vetorin atit parit Super pun Fantastikëm Jemi vërtet vërtet shumë shumë krenar për punën e deritanishme, po edhe um, shumë të përkushtuar për atë që po vjen edhe për këtë hapësirë të re që na Ës është është super. Unë nderoj edhe edhe të tëra. <coughs> Akoma dhe më jo, realisht kërkesa ka njerëzit e pëlqejnë një përvojë, një përvojë të bërë mirë, diçka e trajtuar mirë, menaxhuar mirë, filma të bukur, të fundit, të mirë. Të fundit, fundit. gjithashtu është Nëse të ngjilje me botën, e kupton ti se parishti. ti futesh në sinemaplex dhe mund të jesh në Tiranë, vjen mund të jesh në New York, mund të jesh në Tokyo dhe ti nuk e kupton. Domethënë, të paktën në disa gjëra jemi në nivelin e, në tërë ajo, akoma, por në disa gjëra agjitet. Po. Kjo është një nga ato. Që sjë për këtë, për këtë është e vyrë. Faleminderit. Faleminderit. Faleminderit i ngrit. Anglishtaja zonja Zotring, menaxhimi i kinemave dhe sinemaplex në Shqipëri. Ne ju urojm suksesë me më të rinë, ora është tani 8:47. Ju lutem mm. mirëmëngjes, ju të gjithë. Mjës. Mirë se vini në klubin e mëmjesit. Hello. Hi. Mirëmëngjes mm. Mirë të gjithë. Dobë dybi. Ro vëre vë. Mirëmëngjes të gjithë. Është 8:52 minuta. Ne do të ritakohemi mbas orës 9. <laughs> Por, dëgjojmë edhe një herë censurën. Jo, jo, kemi kohë. Dëgjoj, dëgjoj, sigurisht. Kemi, kemi. Kemi. Mosha ka. Montimi i ditë në kontenerin e drithit realizohet me një seri bulonash Pra si janë mbulonat dhe shpytja për ju Zotrin, si janë mbulonat 06 27 222 06 27 222 Qësht janë mbulonat? Pa, pa, pa, pa, pa Pa, pa, më Nuk e di, altini nuk në ka dhe nësë gjë Lidur me cilë sinqë ato Nuk e dhe dhe është të thjesht Shumë e thjesht, da Mh, mh, mh Mirë. Disa lloje duhet të ketë, besoj. Po, qras. Pavarësisht se nuk merr veshën e Bulonas. Meqenë po flisim për për <gjubilor> Cineplexin e Rish që hapet në QTU. Uhum. Mm -hmm. Filmi i parë do të jetë Aquaman që pam. Është risi e kësaj jave në të gjithë botën. Jason Momoa është protagonist filmi. i filmit. I njohur për Pjesë mare në ti të Game of Thrones Luan dhe atë gjigandin atje Ky është i datinjes 1799 I bje 30... 39, pa 2019, 20, pas taj kur... 9 apërkon me 9, shumë për... Që ishë okhëm, s'ishtë i komë të? Se unë nuk nëjë që të është një, i kam përshtëritu se kam më dhe medë shumën të ani Jevi duke bërë mëndetjet zbritjet Njështët pasaj djeqët Dhe jam, edisi jam, jam zhjith Në aritmetik Për momentin Absolut, bërra jam bërra absolut. Për momentin, boten Se kur i harronë pasaj, i harron E vëton dhe je pasaj uh, Gjashëtër pësë që? Gjashëtër pësë që? Gjashëtër pësë tritë të pësë Bajo që shumë zivit uh, Pjede për ju Me që jemi të kë Ako a meni është mm -hmm. Ku ka lindur Jason Momoa Okej okay. Protagonisti i këti filmi pra Aquaman 0619-2017-222 0619-2017-222 Përgjigja e sakë do fitoj 2 biljeta për në Cineplex, zonja e zotri Në e një, një përshëndesim dhe orëm i ditë fantasikët a një The Weekend me Secrets Everybody here wants you My love My love Mjësit. Mirë më gjese që të gjithë, mirë se keni ardhur në klubin e më gjese 98 minuta në këto, mente unë jam plenit të bashkë me jeri Mirë më gjese Me Altinin Më gjese Dhe me mirë mjësit. Mirë mjësit, Olta Mirë më gjese Mirë më gjese, Olta, mirë se keni ardhur në programet dhe ti Mirë se ju gjese Atere, Olta, kemi një fituës për pyritin e fundit që kemi bërë Po, është kensi dhe me thotë në Honolulu Në Honolulu, bravo pra, Në Honolulu Fiton 2 bileta për në Cineplex 694 i baro numëri Jason mm -hmm. Momoa ka lindur mm -hmm. në Honolulu, zonë e sotrinë në Hawaii. Super, kjo është një havajan. Mm -hmm. Për Aquaman i shkon tani, më që do luaj Aquamanit. Njeriun, ky është si Rob në New York, domethënë. <laughs> mm -hmm. mm -hmm. Aquaman. Leku duket se si... ka një xheshmëri me babain e Ariel. Si <laughs> Neptuni. Po, pas... pa, në... bravo. Po, a shëtë ka pasë rrëjë A për Rakip Rakip e për Neptun Së rritë e si do Shpa e mërë mësë Neptuni Po, se këta janë me dy emërë Pra, Neptun ose po se idonë Nga të të dësësh nga Grishia Po nga Romën Por Po Ka adho flokët e gjata Ashtu Mjekrën Mjekrën Kokën e mave Dhe si Neptun Shpatull dhe të gjërë Udra? Shpatull dhe të gjërë Shpatull dhe të gjërë Dhe në të thotë të hejtë, më si nëse të do të do. Jo, unë dhe të shpërpëmë shqikohet i të të dë të zëmë. Shpat u lëgjerë. A, bravo. Okay. <laughs> Shumirë. Jeri kënë një ide për bullonat e altinit? Jo, para. Si mund të jemë bullonat e altinit, zënjë. A e zatrinë, une di, janë <laughs> <më> mangut. A <laughs> hi ka të, të bullonat mangut, po. Jo. <laughs> Dishënë një pak. Si Montimi ti në kontenëri në dritit, realizohet me njësari bullonasht. Jo, po të kromuar. Jo, të filetuar. Jo. Të gjatë. Jo. Mos e kam kapur. Si janë, janë e. si janë bullona të altinit si në altin? në lojën e censurës zonja Zotrin? Le ta dgjojmë si një herë. Detyra juaj jo. pra është që të gjeni se si janë fiksuar këta bullona, nëse ja dilni keni për të fituar. Le tani si me një kontroll të plotë mjekësor nga Spitali Amerikan. Një kontroll i plotë mjekësor në Spitalin Amerikan, por më që loja ka filluar kanë një or e pak. Unë them që kemi arritur momentin për t'ia shtuar. O ta shtojmë seriozisht. Shto, seriozisht, ta jep. Shto, shto. shto. shto. Uh, Le të shtojmë edhe një kupon nga Zepa Natyral. Atëherë, një kupon Duker. nga Zepa Natyral uh -huh. dhe një kontroll i plotë mjekësor në Spitalin Amerikan për gjetesin e parë të fialës Qaltini ka censuruar. Montimi i ti tij në kontenerin e drithit realizohet me një seri bulonash. Okej. Okay. Fjala për kolegen tim, Eri. Ndërsa un po shikoja një histori nga Kina, duke qenë se Olga si pëlqejn historitë mia nga Kina, do <tistim tistim> të shkojmë <moska. tistim> <tistim> <tistim> në Xifren. Jo, Olga. Është shumë çëf, historitë që vijnë nga Kina topa. Vërtet e, kinat, e et, i, kam. Olga do të shkojmë në provincën Henan, është një dial, është vetëm 3 vjeç është i njohur me emrin Little Stone apo Guri, Guri Vogël uh, sepse vetëm 3 vjeç dhe është ekspert i kung fus dhe mm. është bër i famshëm në kinë jo vetëm vetëm para pak muajsh ai ka filluar të merret me kung fu dhe për pak muaj ka arritur që të bëhet i jashtëzakonshëm në çn fillimet e tij uh, janë postuar video të ndryshme tani çfarë ka kë mof... ka jashtëzakonshëm jeri Sepse është tre vjetës, mendoj që është vetëm shumë i vogël, është ekspert kung fuja dhe uh, Për të marrë me këtëlloj sportit, duhet një disipline jash zakonshme Sepse tre vjeqarit, gjdo ditë zgjohet në orën 5 të mëgjesit dhe ushtrohet për 5 orë në vazhdim Derin në djetë Derin orën 10 Babi! <laughs> Babi! Baro, ba. Mendoj që është tre vjetës, po pra Për këto ka përre dhe ku stupja në gjithë botën, <laughs> Bale, baro, sepse është shumë i vogël një, një, një, lëta um, të si <laughs> <Promenia. laughs> <laughs> gjymë të rivjeqarin si prononzoën prometja Paj në batë në batë në batë në batë në batë në batë Pagë këtë gjithëm në batë disiplin karënë da Prakë të gjithë në artët marciale në tempullin Shaolin Që është pikërish në piesën qëndroret të kinës në provincën Henan Shaolin, dhe Shaolin, i ka Shaolin, Shaolin Shaolin, Shaolin, Shaolin Përështë në, mosh, në me të tjërët <laughs> Just to take him just because you can Dolin Dolin we Dolin Dovam Shaulini stecup. Bam. Bravo shop. Po Mirsardo, Tsar, Tsar kamundur noi 4 vecchar, kamundur noi 5 vecchar. Oke, 3 ditë është shumë disi. Ne kemi pas ka 3 djizimno... muaj që merrem me Artan. 3 muaj martiale, ka që ka figuruar. Po, hmm. dhe është në rrugë të mbarë sepse duket që do të ketë një të ardhme shumë të mirë, të paktën në këtë fushë. Ai ka thënë për mediat gjithashtu se <laughs> për kundërtarët e tij më të rritur, po themi 5, 6, 7 vjeçarë, ka do merre më vonë me ju lepra. <laughs> <laughs> Lepurusha. Do flasim. Lepra, i A ka thënë. Brawë shoft. Faleminderit jeri. Të lutem. Kthejmë pas panklunit, më qeshi tani ka muzikë. Guess to real and every time i feel us like habitus i start now and every time i push away i really want to say that i'm sorry but i say no disa ditë. Mirë se kini ardhur në klubin e mëngjesit, ju përshëndesim dhe gjithë do ju urojmë ditë fantastike nga Un Blending Gallery këtu. M -m nga Aldin Sulaj. Good morning. Me olta Leja. Morning. Mi olta. Fa. Mm, jo, jo. Po. Atë e munduar pak me këtë censurën që Aldini ka sjell për juve. Na ka thënë që në fillim që është i lehtë dhe un po ju ndihmoj, është i lehtë. Kjo e bën edhe akoma më lehtë. Më fiduen <laughs> se jo, po t'hipeni natë, duke qenë ditur që është i lehtë. <laughs> Thom saqjesh pastaj mos fitosh një kontroll të plot mjekësor në spitalin amerikan dhe, dhe kuponin gazë pa natyral të vjen edhe me lëngje të freskta. Wow, dhe protein. Po. Ëh. Si ta? Ah, një shport me lëngje të freskta. Wow. <laughs> dhe protein. Ti si je vësia fara, protein. Protein. Oh, Cili është fruti i yti preferuar, Olta? Ëm, um, pas pieshkës. <laughs> po. Si çeshula. Njëse uh. jo, pjeshkën ka e kakë oh, po shumë si e t'i kuptime, përte. O, më t'ashtë i pjeshkë, si t'i jellim, përtajnë... Mendoj si tu është ti, po... Bravo, bravo! E tha, e tha, mi shdashur një një radio komentare, që i pëllqen edhe njërë... <laughs> oh, <Bravo>! <laughs> <laughs> Ndjeni më mirë ta një shemë sot, <laughs> besoja, përtajnë. Shë t'i shuar në njërë një kruva, t'a përtajnë. Shumë mirë. Po sepse të shingaj shumë mandarina ti. Ai po tani. Është antë lëmbshme. <laughs> <laughs> eh. Shojësh mirë, mirë, shumë mirë. Atë tani moment i ieri t'na tregoi ieri se cilin nga Jo, pastë moment i unu fond të tregoi. Cilin nga frutat? Cilin nga frutat ka ka më shumë qejë ieri? Dhe pse? Atë deri ieri. I kur pyetim ne ieri, jo por ta thua ti. Nuk e dëgjova. Ua, e ku i tish koy mendja. Oj rë seriozisht. Po tani të pashtoiolta dhe më stova nga ty. Po mos kopjacemi, mos të fjacë. Sot ia dhe për ty je. Ës solidaritet është. Shumë mirë. Je të zonë si pelçinë, arratëvolta, është so trim. Arratëvolta, s'më ka shokuar ç'i gjithë, ëh. Dhe po të. Nuk e dija që ti kishë arratë. Por uh, arra laithi. Arra që delëti, po? <laughs> Nga do të vjetrat madje. Okej. Okay. Jo, ti. Ai, ose ato nuk gojnë altin. Duen, jo, jo, të arrash sekondës. Ës vera, është jo, mendon ti. Nga jo e vjetra. Arra duan të fresta të reja. Jo, po thave për laithic. Ah. Apo laithit <laughs> po janë mirë kur janë laithit <laughs> vjetra. Okej, kuptova. Su kanë mbetur asgjë brenda. Mund për të lëndet. Lëndë blend e kështu derri. Shumë mirë, ja tani që i tregova gjithë sekretet ona, Atina cilish... nuk më i tregoi sekretet. Atina. Atina ka ditin në dia, su jua. Ka ditin në dia. Siç e thia. Ai kishte dia. Po, dia. Por për Kadilin e dia. Te dia ishte ditë bushimi e ka sot, do mënthem, po që e kishte dia, kështu që me një fjali unë mundohem të them, edhe kur e kishte realisht, po ende që akoma sigur vazhdon ta ketë. Kështu që e ka dia. Bravo, tjeti. Bravo, <laughs> tjeti. Në 35 vjetërë, jek. Bas 10 vjetërë, kërë në bushësht dhe ti 35, da. do kërkorshë të ta kujtojnë ditimje. <laughs> në e iset. Në dhe iset minuta, këto mente ju, jeni me klubin e mqesit, zonja e zotrinju, përshëndesim, do jurojnë dit fantastika. Do të këdhemi duke luajtur këtu në kleve FM në 104, mësja juaj për të fituar. Dhurata dhe qmime, tani, red hot, chili peppers. Në të këdhemi duke luajtur këtu në kleve FM në -hmm. 104, mësja juaj pë I'm alone to the latter day way Gjithë të mirë që keni ardhur në klubin e mëngjesit. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. A dëhen. Je në gati? Gati. Luajën zonën zotri. e Zotrin. Cilon nga lojrat? Ato që të pëlqen ti më shumë. Pieshkën. Je gati? Volta, është loja jonë fjala mbraps tani në klubin e mëngjesit zonën e Zotrin. Po. Loja jonë Ti e ti që unë jam gjithmon gati mm, mm, Ka fjalë me 3, me 4, me 5, me 6 dhe me 7 Sërës jam shumë përgatitur Hajde ollë më të bërë herë se... Që pa, dhe dim si që ti e hak të luaj Aji pi... e veshur <gjë> Kë brekt pastra pa. Luajm Gjomër. Luajm Që thoshin, si si tjeta si e ertoshin Çdo dit të kesh breakfast. Duhet vërtet, mm. edhe të rregullt. Treqonda, hajde. Ja si fjja. Tanësona, sot nënë do të bëjmë lojën tonë. Falem ndrap, mm. ju jeni gjithashtu mirëpritur për të luajtur në këtë lojë. Unë jap fjalë duke filluar nga shkronja e fundit drejt së parës. Fillim të tretën, pastaj të dytën. Mhm. Mm Ekosume rad. Por kur unthem shkronja e parë për ju, ju e kuptoni që është e fundit në fjalë. Mhm. Shkronja e ty për ju është e para e fundit. E merra. Që u fjali ka tre shkronjëri. Mhm. Mm shkronja e parë për ju pa është t. T. Eh. Është një emër gjinia maskullore trajta e pashquar numri 1-ës. Tja them altin tresh shkronja mbaron me t. <coughs> A mund t ja të them <coughs> <Soj. coughs> të fjalë prit. Suaj. Ha. Ka do të thotë. Do të bësh zilës, do të bësh zilës. Okej. Okay. Shkronja e dytë për ju mm -hmm. është U! U! U! U! Saferu! Tre! Shkronja një gjisej, baron me ut. Ut. Ut. Dut i veshvetëm i një që për para dhe përmonim fjallën. Fjallën e po druur. Fjallën e druur. Ut. Mos, hap, mos, hap. Gjeri jam ma shkoj. Jiri! Yeah! Kut! Kut është e sak, bravo i. U! U! Bravo, jiri! U! Fjallën e shkut! Kut është do. Nisha fiksuar të ima. E ha, ju të dy. Kjo fjalli e ri Ka 4 shkronen mm. Shkronen parë për ju është i Shkronen dyt për ju është E ra 4 shkronen gjithë se i pra Paron me Ri Ri mm. Do njeri nga ju, nuk t'i gjerë asas zile t'bjerë jo, jo, oh, O, oh, sa bravo, bravo Pasta, saj që me ndoëtha <laughs> Letjet vajta. për sëri, po është muri është mm. në trajten e pashëquar mm. E, po tani e të jeti Shkoj e tretë për ju është u <clears throat> Mungon, vedem një shkrojnë tani Më një Mëlljura si shqiptojt është Me theksi në fundë Ure. Ja. Ja, ja, nuk di çfarë më thon, ja. Ja, rasoni është trinsil ka nuk ka pahut. ju bëm po doja unë stëj zargon më shumë. Mos është turi. Turi është saktë. Ja, uau, apo. Tamë, zargon më është, nuk fjaloni. O jeri, çai okay. këto jeri. Prandaj pra, nuk po u guxoja. Që do ishte mm. në trajtinë e shuar turiri. Turi, oh, turi, oh, ja. turi. Turi, pra, si turi der. Bravo Altini të lum. Altini ka përgatitur sot. Pra Altini ka 2 pikë. Ëh. Holta ka 0 pikë. Zero. Jeri ka 2 pikë. Vazhdojmë. 2-0-2. Kjo fjall ka 5 shkojnja, shkojnja parë për ju është M Shkojnja dytë për ju është I I? Mhëm -hmm. Trajda e pashquar Numëri njojës, gjenja më shkullore Im Parim Parim është e saktë Bravo jëri Jo, jo, jo, nuk yeah. shësakt... <laughs> si. si. është e saktë që është e saktë E parim, është e saktë në parim Ok, sakt... <laughs> ok Shka e tretë për ju është bë? bëhë? Bim. Baro me Bim. Tu Bim. Tu Bim është së sa, bravo, Olta. Tre pikë për Do Olten. Nukë zyve Pisha në lojë. Nukë <laughs> se të rasim Pisha të këta, Olta, gjithmonë të rasim Pisha. <laughs> po ku e t'jun ku e shojnë këtë. Ndo është të shojnë ndiku. Okej. Okay. Mes meja. Iku Pisha. Dome dhe nga që gjithmonë e gjelurët. Kemi Olten me tre pikë tani që erdi nga mbraba si Gjerdan Shaq <laughs> <laughs> Era nga brava quhet, se ishte me 0 pik. Okej. Altini që ishte me 2, vazdon të jetë me 2 dhe ieri që vazdon të jetë me 2. Kjo fjalë ka. Ja shkronja. Shkroja mbar për ju është E. Shkronja e dytë për ju është J. Dhe shkronja e tretë për ju është R. Ja shkronja mbaron me RIER. Si pu. Tier. Parau do të shamme. Kjo është me RIER. Thi... Më të trajmë bëllëta... Rje... Prerje! Je... E pasak dojtë! Ah! Zemë e... dirë! Wow... Shkronja e 4 për ju është E... Erje... Oh... Veshtë ishte prerje... Jo... Ka atu shkronja e të tjera në fillim... Shkronja e 5 për ju... Poh... është... Lë... Unë jam mutuar. Çfarë kemi ne tani deri? Lerja. Altin do vetëm një shkrim për paraja, për para, paraja. Po mos është blerje? Blerja është saktë në fund të linjës më. E po kaji juaj. Ne do të sirej gjithashtu. Ahet më i punon pikën. 2 pikë për Altinin. Që e qonë dënë në dënë në kurrotën e 4 mh. pikbe Kryeson lojem, zonja zotrin N bravo, wow, Jemi në bravo. fjale në fundit dhe je i pari wow. Ka ditlin një ndje kështu që Ka ditlin një ndje për Altyni ka 4 një, pik sot. Olta ka 3 pik Dhe jeni ka 2 <laughs> Kjo në është në habur përse zinim për ju shtë ta fitoj mm. Kjo është fjale e fundit për sot Ka 7 shkronja Dhe është nga Ok, së përjën dhe <laughs> Shkronjën për ju shtë të Shkronja e dytë për ju është N, dhe shkronja e tretë për ju është E. Shtatë shkronja, baronën me End. Ojta! Prezent. Prezent është dhe pasak, dhe të mjenë keshë. Jeri! Student. Student, jeri, është dhe sakë! Bravo, bravo, bravo, jeri! Pamorja t'i nomë. Qëtë do në tregosh, jeri. Qëtë shadu... do... <të të të të të ja, ta <hë> tregojnë që këndus jazëm, bra Bravo të qovë tjerit Falim djerit mm -hmm. E i duat ju kujtoj, Zonja Zutrin, se salameria fikës është e vetëmja që Sjelë në tregë, <hëllit> proshutën e bërë nga gjokësi Në sëmë shiko ashtu, i gjenit detit <hëllit> e, Dhe kështë e fjallën, po Gjokësi i gjenit detit, Zonja Zutrin, që është një rëndër pjesët më të mirë atë mishin Për gjitha ta që janë në, në dijeta Për gjitha ta që duan të kujtesen për shëndetin e tyre për peshen mm -hmm. Dhe një dyre në që marrin Prashuta e gjokësi të gjelit Filetës të gjelit detit është ndër më të mira Dhe fiksi është e detmja salameri që e silatë në tregun shqiptarë Si produkt cilësorë Vendas. Bravo. Dërgoj që prej datës 10 nëntor deri në 30 dhjetor çdo fundjavë fix do të jetë në zona të ndryshme të Tiranës me kuzhinën e saj lvizëse, duke ardhur sa më pranë konfirmatorit. Po i demi fundjavën që kaloi. Ali Demi ka thënë në datën 15-16, por në datën 22-23 dhjetor do të jente fusha aviacjonit. Shumë mirë sepse keni mundësinë aty që të jeni më nga pranë, të shihoni dhe produktet fix, po ka edhe argëtim për të gjithë familjen, kështu mm -hmm. që kur të kaloni tek fusha aviacionit apo ata që janë banorët vonë së atje do të kenë mundësinë më që të vinë më pranë produkteve fix. Kthehemi shumë shpejt me luajën, më ngjësi ju përshëndesim. took my sadness out of context at the mariner's apartment complex i ain't no candle in the wind i'm the boy the lightning the thunder the kind of girl who's gonna make you wonder who you are and who you've been Who I've been is with you on these beaches You're Venice, bitch You're diehard, you're weakness Maybe I could save you From your sins So Kiss the sky and whisper to Jesus My, my, my You found this, you need this Take a deep breath, baby, live I know that But Jesus Can a girl just do the best she can Catch a wave and take in the sweetness Think about it The darkness, the deepness All the things that make me who I am And who I am Is a big time believer That people can change But you don't have to leave her When everyone's talking You stand, cause even in the dark I feel your resistance, you can see Vet tani Ai ai ai A e dini se dini se vet tani Ai e dini se në njëri në klubin e mëmësesh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 rësishtme vlerat më do me thonë si të thonë se të mjahtit vijnë nga mineralet që ai përmban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 nduar dhe lufton infeksionin This is Club FM 100.4 Zaflion, në klubin e mëgjesit, mirës të keni ardhur në Klab FM në 100.4 Unë jam blendi bashkë me Mirë mëgjesit Altinin Olëtën Mirë mëgjesit Olëtë, a kemi një fitu es? Uh, kemi Aha Bërë fjalën të, të rri është Elda, që fiton një kupon nga Zepa Natural 355 i mbëron nëmri Të lumë të për fjalën Vajza Dashur. Bleri është Tanisa 066 i mbaronumri fiton gjithashtu një kupon nga zepa natyral. Për fjalën mm -hmm. Tubim është Ermiri fiton dy bileta për nocin e Plex. Për fjalën Kut është Andrea fiton dy bileta për nocin e Plex dhe për fjalën Student është Dono 856 i mbaronumri dhe fiton një kupon nga zepa natyral. Bravo. Po në lidhje me censurën al e Alti vit? A ka lajme mirë? Ende. Ende kemi lajme të mira. Ari aty jemi akoma në pritje. Vilievo është një roman për kujtesën, traumën dhe ndërkomunikimin. Një triptik me tre zëra që lidh fort historiografin, romanin modern dhe prozën e përpunuar me kujdes, në të cilën janë shtuar tekste jashtëletrare e teknike. Pjesa hyrëse fton lexuesin që të ndjekë erratin e dy motrave në një tkaluar të çuditshme në fshatin sloven me emrin Vilievo. Kohën dhe ambienin e saktë Nuk di të thot kur kush Ashtu si kur se vite më vonë As njeri nuk di të shpjegoj se Qfar ka ndodur në të vërtet Në pjesën e dytë të tituluar të Në pas me snat Tërgojt vimësia e fatit të personajeve të pjesës e par Shkruar Në trajten e një transkripti Të të soptuar bisteta shplot me korijime Ku me zgërmave të ftohta Ngrihen dyshime të mdha Për boshtin e veprës Në gjarjet e pjesës e tret Që vendosen në O si jekun e vitit 1923 Ndekin zhurmat e një radio stacioni ilegal antifashist Pëngesa dhe mister shme teknike Aish sa shpjegojnë tërsin e beprës Aish dhe hapin rrug të reja për interpretim është një bepr shumë interesante Nga Luka Bekavach I për këture në Shqipë nga Benandoni Kër roman qëhet Villevo Zonjë e zotrinjë Ne kemi kopi për të aduruar ju sapo ka dalë në shtyp Viljevo, kështu që le të japim edhe kopjet e fundit. Mund të bëjmë një quiz? Ndoshta një quiz mm -mm. apo diçka të kësaj natyre që t'japim njerën nga këta romana të mirë, për njërin nga dëgjuesit e mirë që kemi bashkë tani në klubin e mëqyesit. Jepja. Ço's nga aktualitetin e zonjës Zotrin? Sipas mediave, mm -hmm. në Greqi janë fikële që ka thënë që mbajtur në një kongres për demokracinë e re. Ky lider i ka të vsur shkënjet të të drejtave të minoritetit grek në Itali dhe ka thënë se nuk do bëhet As një lëshim për tiranë Na i që thashtu ka thënë mm -hmm. Le të dijë vendifqinë Se nëse dëshiron që të mbaj gjall Perspektivën për të bërë një dit antar Një dit të largët Antari përshkimit e vropian Ky është një proces që nuk do të ketë as një lëshim Në mbrojtjen e të drejtavet pakicave Kush është ky Që ka thënë këtë 069-27-222 069-27-222 069-27-222 Në do këthejmë shumë shpejt me emrin e fitu e si të zonja e zotrin Në klubin e mqisit Lonely shadows following me Lonely ghosts come a calling Lonely voices talking to me to the call Të <tishe> tjerë. Hajde, ai nisi filluam. Ora është tani 9:53 minuta zonës së 3. Ja, oj lazembaruam. Hajde. Mm -hmm. Është terreni fitues. Pra 575 i para numri ka thën Micotaqis. Micotaqis pra. Fitojnë kopjë të librit William. Është Giriakos Micotaqis. Ëh. Mm -hmm. I biri i Micotaqisit para këtij. I biri i Javiton. Apo si thon ndryshe, mm -hmm. Dardha bie nën? Dardh, dardh, oh. dardh. <tishe> po. Es do të mbimoll. Darka da da da pits. Du. Dark. Okej. Okay. Pra kemi një riturun në fund të programit edhe për sot. Faleminderit Olda. Të lutem, kënaqësi. Ë e... falendëritë jeri. Të lutem. Edhe faleminderit ty Altin. Shiko. Hopa. Altin, ti je Java. 50 ditë në dietë. Kë pik. Jisë shaka. Jo, jo, ishte. Ishtë dhe gazi, për të dhe... Mirë, dhe shkuta Sirio Lapsin në, në gotën e kafës. Kjo e këtej, kjo e, këte e Sirio Lapsar. <laughs> senso drink ne u kemi disinforti urë një ditë fantastike ju lëmë me orkestën e Aimin e cila është duke ardhur në valët e radios Klame Fem pas klameve të orës 10 me Jonën orkestra është në Music Box sot me 15 minuta të Klame Femin dhe më të fundit nga skena e muzikës botërore ciao ciao ciao